قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقتامه dan semuanya kami kata ghaliban Asalnya dia dijawab masalah Tak kalau hujung syatel baik dengan kata wajabah Mari di hujung ia kedua pun kata maqad wajabah Jadi wajabah, wajabah kedua, sekelima puluh jadi dari segi ilmu al luar, cakap kasihan lagu dia panggil satu itu panggil macam ni, ha, maka nak dia caj lah. Tapi dia jawab nak panggil itu itu dia panggil besar bercuak tu, ha, kopi ya, ha, dia akhir apa kelimut dan manu ada pun di sini sungguh wala fa hujum nu wajibah pun wajibah tatapi wajib foi yang pertama lain maknanya dia hanya berwaktu lapan je sebab yang pertama nu fa kullu man kulli bashar am wajibah maka tiap-tiap orang mukallaf itu ah uh, atahnya wajib atahnya wajib apa itu ha wajib makna syar' dengan maknanya dijanjikan pahala atas orang yang mengerjanya dan dijani seksa atas orang yang meninggalkannya ha tu wajib syar' adapun yang kedua aynya riba ma qad wajaba wajib bahawa kenal ia akan barang sifat-sifatnya wajib ia ha wajib tu ni wani wajib akal, ah, waktu itu kata lain, tanah eh. kata itak tak, tak licin lah, ah, ha, tu dia. wani wajib akal dengan mana jono, dengan mana barang yang tak terima pada akal, ada tidaknya, hanya bayang mesti sungut, ha, tu wajib dia kedua makna tu, kalau gitu, buka itak dok tak ada cacat dok lah, dah ada sih eng, kan? ha, tu jawab itu maka tak takkan ada jawab situ yang mai kait kata li wujub al-awwala bishar'i washania wujub al bil-akli wajib ayat kedua ni wajib akar kait wali ban haka apa ha, nah situ nak cara wajib akar pada ghalid bila kait pada ghalid ada juga kalau tu wajib sini bukan semua wajib akar ni. Walik wajib akar Ada ha, nak ha kait walik tu Wa innama nak sambung situ tu Seolah Allah ditanya kau dikait dengan kata wali wajib akar Barang sifat yang wajib bagi Allah tu wajib apa Wajib akar Semua wajib akar Waliban pada wali wajib akar Kalau kita ada juga Setengah-setengah ha, buka wajib akar Ayuh Sebab tu kami kait kata waliban bapa boleh kami kait dengan galiban li anna sifat karena bahawa segala sifat yakni sifat Allah li anna sifat ai taala karena bahawa segala sifat Allah taala itu adalah ia ala talaati apa sami adalah ia atas tiga bagi semua Ha, tiga bahagia semua Mana tiga bahagia? Al-Qismul Awalu Bahagia yang pertama ma barang ma itu sipak lah Musuh-musuh bagi maa Kena kesipak tak lah ni? Barang sipak la yasuhu listid laa lubihi Yang tidak soh Ulih ambil dalil Berdalil atasnya atas ma Atas barang sipak tu tak sah oleh berdali, buat berdali menunjuk atas sifat illa malaikah kena berdali bedalili. Tak lup pada alis tidak lalu. Tak sah oleh buat berdali dengan atasnya atas barang malaikah dengan dalil akli. Ah, tu satu bahagia. lepas tu selit jumlah muqtaribah antara bah dengan tak ada alif belum nak wayak bahagia yang kedua ha, selit satu jumlah Apo tu barang yang tak sah oleh berdalik malakir dengan dalik akli hak sifat mana wahuwa satu jumlah pula ha, jadi satu jumlah yang paling muhtarid dah antara maktub Allah ni yang maktub wahuwa daya itulah ma la yasih hulistidlalu illa biddalilil akli Ma barang sifat, dia bayar lagi belajar minat sifat ada siaran. Ma barang tawqafat alaihi al-ma'n mu'jizatu. Yaitu barang yang terhenti atangnya oleh mukjizat. Ah hmm, sifat yang terhati atangnya oleh mukjizat. Apa barang min sifatati? Apa makna terhati atangnya oleh mukjizat? Nak ada mukjizat terhati atas sifat ni kalau sifat ni tidak tidak tidak ada sifat ini mukjizat tak boleh berlaku nah ha. kalau itu mukjizat tu yang menunjuk atas benar rasul dakwa kata aku rasul kita misalnya kita misalnya nabi Musa nah sebab Allah Allah taala letak Musa jadi rasul mesti kena klik dia bertemu dengan Firaun ah mugi dakwah ajak firaun kerana firaun infa innahu taq firaun tu hanya firaun telah ajak firaun mungkin nak pelik di dia segera dia segera min aa nah. dan mungkin isak dengan dia suruh dia membebaskan puak bani israil oh, dia dok jajah dok dua ayat tu mula-mula siapa punya a ah, hai tuhan kutahku dia kan aku melari daripada dia dah dia nak aku tapi aku sekali nak kamu saya ada aku dengar semua apa yang dia kata aku tahu apa yang apa aku lihat apa kelakuannya belakik itu ha hey, aku ni terlibat tak berapa nak dak ni cakap tak pernah belik sikit itu letak abang dia saya lagi nah, sebagai jadi teman dengan dia mulung dia Ha, tu saya letak harun dia seorang lagi dua-dua ha, ni muh lagi kemudian cuba melepah tukak muh tu Musa ha, Musa perembah tukak mah jadi ular Musa paling lari jangan lari Musa tak payah ha, tak payah baik-baik muh hmm, pegang ha, Musa pegang dia tukak ular mah pulih jadi tukak ha, ni pun kayu jadi ular ni apa Mu gizat bila menggi dakwah kata aku rasul Allah mana bukti lepas tu ka'bah jadi ular ha ni ni menunjukkan ni dalai kata aku rasul ni dalai tak dengan kecil banyak dia panggil mu'jizat ni dalai dia menunjuk atas benar maka mu'jizat nak main mana mu'jizat yang nah, musuh makhluk musuh tak kuasa nak menjadikan tukar tu ulah. lepas tu tukar, jadi ulah siapa, siapa Siapa menjadi Nah ha, kalau tanya siapa menjadi Musa Buat tukar jadi dulu lah. Bukan Betul tak puasa Pasal lagi Tunggu kata dia Hala hmm, tanya di bawah lambung Dia hala tanya Hala tanya kat ni Bawa tubik Tanya dia bersinar Spot <tipas> lain <sportline> cang, cang, cang Cang Cang Cang Lepas tu dia suruh hala semula Hala semula Siapa Dakar Klik Dua cara tu dulu Taui Itu ha, mukjizat Haa mukjizat apa tu? Pekara yang melemuh tiap daripada tiga Siapa boleh buat? Tukar seher dia jawab seher dia kayu aja Dari jawab tak? Alah ni, dia tanya ada sinar nanti Haa Tu mukjizat Maka mukjizat nak pelaku kayu jadi ulang Siapa yang melaku? Musa tak? Pas apa? Haa, siapa? kalau kata Musa ni seher Nak tukar seher dia jawab buat tu tak boleh nak buat hati kata mukjizat gaway ni memang dia daripada nak dibuat. Pascaian juga menunjuk kata rasul, pak dia kata aku rasulullah. Benar. Dah benar wajib iman percaya. Jadi dia. Ha. kalau gitu ha. mukjizat ni dalil yang menunjuk dalil aklih mana Perkara ni pula siapa yang melakukan tiap Kenal ni? Ah. Kemudianlah Rasul kata, aku rasul Allah. Aku ni rasul Allah. Kayu Allah suruhnya kamu semua ok dia bahawa kamu tidak boleh semua meletong dia aja Allah kalau okay, tiada ini Allah dah ni buat kayu jadi ular Allah dah kalau gitu Allah nak boleh buat kayu jadi ular kalau Allah tak ada boleh nah, tak nah dia ya, kajiran dia tu tak ada boleh tak dah nak kayu nak jadi ular tu dah tak boleh jadi sendiri kena ada yang, siapa yang jadi siapa dia? Musa ke okay jap tak ada ada tak ada melainkan tuhan ha ni kalau mukjizat nak berlaku terhati atas wujudnya tuhan wujudnya panggil sifat yang tawqafat alaihi almu'jizat ha اي faham situ nah ha maka, kalau gitu dia panggil dalil daripada dalil akli ha dan Dali dalil akli sahabat tu syarak tak ada pun di isi mazhab matul dia tu. walau syarak tak wayak kata Tuhan ada pun akal kita ada boleh, boleh dali dia kata Tuhan ada Ah, tu dia sahabat tu mazhab matul dia nampak dari segi makrifat ni wajib kena Tuhan tak nanti syarak wayak aa tak nanti rasul wayak sekali Tuhan jadikan pada kita akal akal tu dia, dia fikir buat begini jadi begitu buat begitu jadi begini hmm untuk fikirnya akal kalau gitu, dengan akal boleh kenalkan Allah ada ha, ada ni satu sifat yang dalil dia ni ialah akli dali dengan akal ha, mana? tiak tiak sifat yang terhati atasnya oleh makjizat makjizat tak boleh ada kalau tak sabit dengan sifat ni jadi yani kalau Tuhan tu tak ada mana makjizat boleh ada nah, kalau tak ada Tuhan mana makjizat boleh ada Ha, begitu juga juga kalau sedang makizah. Lah. Kita makhluk nak boleh ada dekat kalau tak ada. Ha, tak boleh ada makhluk. Kalau kita ada makhluk terhati di atas ada Allah Taala. Ha, perhati di atas ada Allah. Ada Allah. Ha, pastu Allah menuju baru ada kita. Allah ada kalau Allah tak menyada, tak boleh ada kita. Ha, kalau itu Allah ada Ha, dan mengaduh ha, kita pun ada ha, jadi nak ada kita terhati atas aduhnya Allah ha, tu dia Apa ha, ayat ayat palsapah hak basah puak illak dia kata tu, terhati nak ada makhluk atas ada tuhan ada tuhan ada makhluk dengan tidak mengaduh ha, dia juga tu kita dah ha, nak ada makhluk tak boleh ada dengan sendiri ada juga tu terhati di atas kena mengaduh yang mengada tu siapa? Allah Maka boleh tak Allah tak ada? Mesti Allah ada Haa Kita juga panggil Sama la yatawakafu ma tawakafat alihil mu'jizatu Minasifah Haa ni tak mada dengan dali Haa dengan dali nakli nah ha, tak mada dengan dali nakli Haa ni kena dali akli Mah jawab bapak alih ilmu aja itu apa mah misal, kauju dihi taala, tapi tulang mana mana rasul atau hawa ya wakala rasuluhum apillah hishakkum ada pada ada Allah itu ragu, orang mahu menjawab ada tidak ragu kami yakin adanya Allah, Adanya Tuhan Tuhan, seperti kauju dihi taala Ha, seperti adanya Allah Taala wa fidamihi dan sedianya Allah. Kalau ada tu baru, mana kuasa yang baru mana kuasa Kalau tu Tuhan tu ada lagi sedianya. Ha, kalau baru makhluk tu ingam apa mana boleh nak menyatu. Dia sendiri pun tak lepas pada dia ngatur. mesti kena sedia. Ah kepada malaik. Nah <tuh> Antara pangsi sifat yang terhati atangnya oleh uh, mukjizat. Yang ketiga wa baqaa'ihi dan sifat kekalnya, kekalnya Allah Taala. Kalau binasa pangin-pangin makhluk, baria binasa ni makhluk. Ah ha, apabila makhluk klik pada baria baru, baria baru mana boleh nak mengadakan Ah ha, sedangkan diri sendiri pun berhajat pada yang ngada. Wa biya minhu dan berdirinya dengan sendiri mana tercayanya daripada yang menjadi. Kalau tak percaya dengan baru berkehendak pada yang jadi, klik pada baru juga. Ah ha, yang baru mana boleh ngada. Ha, ah gitu. Ya ke dia apa tu yang keempatia kelima wa mukhalafatihi ta'ala lil hawadith dan bersalahannya Allah bagi sekalian yang baru. Ah, ha, kalau Allah tutup dengan yang baru-baru seinsama, hmm klik waktu juga. Yang baru mana boleh mengandung Ah, ha, hatta dia wujud bidabato uh, mukhaqia mu binafsih mukhalafatuhul hawadith. Ha, itu yang punya sifat terhenti atasnya oleh mukjizat. Ha, siapa yang terhati artinya oleh makjizat makjizat nak boleh berlaku tak boleh berlaku kalau Tuhan itu tak ada ha, kalau tak ada Tuhan ataupun barunya Tuhan ataupun besar serupa Tuhan dengan makhluk tak boleh ada makjizat ni ada makjizat berlaku dari-dari dari Rasul menunjukkan ha, yang mengadakan makjizat mesti ada mesti sedia ha, maka sifat macam ni tak memada dengan semata-mata dalin nakli ha, hanya dan dia ha, berdalil dengan dalil berdali, akli Hmm. Patu lakah ketiga, qudratih dan qudratnya. Ha ni puak empat ma'ani Ha tu lakah ketiga. Ha, wahdaniyat masalah sifat yakilah. Ah qudratih dan sifat qudratnya, ha ni masalah sifat ya perhati atanya ulama mujizat. Mana? Ada mujizat ni? Anak ada macam mana kalau Tuhan yang nak mengada tu lemah? Tuhan hanya nak menyada terlemah mana boleh nak buat mukjizat. Sebab nak ni nak melemahkan yang lain. Pat, yang lemah boleh buat ke? Sebab kita makhluk tak boleh buat. Kan kita lemah. Diri kita nak ada pun Allah yang Ah sebab tu lah kita bila kita naik pada hak cat ni nak nak keras semangat ni, nak keras lagu ni. Tuhan kuasa kita lemah. Ah ha, Tuhan kuasa kita lemah. Semua lemah. Ah ha, dah apa tu duduk berlaku ditanya, tanya orang tu duduk berlaku di tanya itu izin Allah Allah Ta'ala khabar haa jadi sebab apa haa sahabat tu kalau balok ujian berapa untuk kita nak win in night manak tu seri lemuh saya ingat semua makhluk lemuh kita lemuh lemuh lemuh lemuh berlaku lepas nak nak-mak je lah gimana dah lemuh berlaku bila hadut berlaku tiada izin jadi berlaku itu hal haria ya buat ambil harap tu dia dan buat muka itu ah ha, kita cakap hakikat sakit ada nak rasa siapa yang sakit? Kalau itu demai di sebabnya sebab Allah kekana sebab mamak ni kan nah ha, masalah kita duduk situ siapa jual tu pening nak ya Allah akak siapa dia lu? Allah maka Allah tidak buat dia ada hikmat wae kita bahasa banyak tu hendak kita harap Walaupun kita tak ada apa-apa, kita nak akal kita nak. Ha, tak ada apa-apa, ikut ni. Kita tak ada. Gung, nak selalu amal, tak ada. Lah. Tak ada izin like, kat aku, sudah. Haa, ni. Ini bapak yang kata, Muslim. Buka dia wujud, Izan, bakulnya, wujudnya, okay, okay, wujudnya, kalau begitu, nasibah begini. Buka sekolah, datuh. Nah, dia masuk, betul dia masuk dengan ayat. Ma min noqibatin illa bi'iznillah. Tidak berlaku timpah sesuatu timpua, eh? Mereka ada yang khanak Allah Haa Begitu Dan Allah taklah murah Ma'asaba min musibatin Kil ardi wala fi'an khusikum Illa fi ki kitabin min qabli an nabraha. Inna zalika ala Allah Tuhan ada siapa sakit Ada siapa susah Ada siapa seni Ada siapa hidup Siapa mati Dia berlaku Yang mencari itu semua mudah apa hikmat jawab itu sia-sia likailata sawala ma faatakum. Tak kamu tak berasa rugin buka cita atas barang yang lupus kerana bukan hakmu. Mulanya tahu mun kaya, tahu mun seneng, baru hak dia ikut mun ya Tuhan. Ha. Wala supaya mun tak jadi bangga sombong ngah dengan barang telah mendapat tu. Mana boleh kita mendayaya dan senang rasa oh kub dapat tu dapat tak ngah resena. Habis itu kata Ada apa berlaku Puan hikmat Allah Ta'ala Hari ini dia beri Dengan jalan istidrak Aku tak fikir Bahasa aku berjaya Aku boleh buat Aku berjaya Aku buat Aku berjaya Bawa kena satu kali Tepat hati Tengok istidrak tu ha. Sebab kita takut Allahumma inni a'udhu Bika minal makhrib Walistidrak Belum laya tahu dah Keamak kau istidrak Belum jalan atas air Keamak kau istidrak tak takpulah Istidrak takut Ha pak tu ada doa Allahumma inni a'udzubika minal makr wal istidrak takut ke istidrak. Ha tengok berang lagi tengah hari dia kaya tak biasa 140 kali bayak sekali makan sedap. Ha 40 kali bayak sekali. Maka sedap. Sengannya ketuluk dia pasal pasal suruh suruh ai. Eh pak. Asyuk dia lelaw. Ha apa boleh buat? Ha dia panggil istidza. Bagi tenok tu Buat uang sedap sangat Berapa uang sedap sangat Atau hari berjaya Ya, ya, tu Isi berok ha, Pala tu belipak Pala tu belipak dulu lah Ha, ha, ha, Ini Ini Kita kelipman hubungan dengan mu'jizat Mu'jizat Bukan luar biasa Allah Ta'ala berlaku di orang jadi rasul Khasnya Adapun di orang Wali-wali Allah Ta'ala Orang sali'in Terhari berlaku Bukan luar biasa Dia tak punya mu'jizat Pernyata kerama Dia orang mu'min Biasa tak ada giro mana yang biasa tapi orang mukmin dia panggil maunah tak panggil karamah kadang-kadang orang tu tak menyah dia kata dia apa jadi sotok bomo sotok bomo lah sotok bomo lah pi pi pi nah dia baca dia jadi itu panggil maunah kadang-kadang menyah beda kali tapi dia orang mukmin bukan karamah maunah nah inilah tu nah kalau nang pada yang meminyak panggil istidrak Ha, panggil sehid ha, panggil ah, ha, panggil ya, apa nama lagi hmm, ihana ha, dua, tiga, empat nama lagi ha, ni bagi orang jadi rasul mu'jizat ha, kalau tu mu'jizat dia berlaku di rasul dia panggil menunjuk atas benar Allah jadi rasul benar pada apa? pada da'wah dia jadi rasul Allah tu Allah dia Yang membuat mu'jizat tu ha, kalau gitu dia panggil wujud ni sifat yang terhati atasnya oleh mu'jizah apa itu? tidak, apa? sedia kalau ada tapi baru, tak lepas pada yang jadi mesti pihak sifatnya sedia, ha tidak ni pun sifat yang terhati atasnya oleh mu'jizah dia panggil, maka sifat macam ni tak memadai untuk nak berdalik malah kerana yang berdalik akhli baru memadai nah, kalau Tuhan tak ada, nasyaya Ha, tak boleh ada alam ini kerana apa? Kerana alam ini baru tiak-tiak yang baru tak tahu jadi sendirinya mesti ada yang menjadinya. Hah, dia Kita kalau diwujud apa wujud? Apa tu mai belakang itu dalam arti dionyo. Kalau tuh hati tu, tak sedia, nas caya baru bila baru tak lepas pada yang menjadi yang menjadi ha, bila tak lepas pada yang menjadi yang menjadi itu ummu Allah yang uh, apa nama baru bila baru tak lepas pada yang menjadi ummu Allah menjadi panggil do. wa ummu ada yang dulu pada tu, panggil tasal tu tak cuma juga dia panggil siapa uh, yang tak memadai oleh berdalil malaikat dengan dalil akli juga ha maka ni satu pusing ha, lalu gitu dulu bagi habis sedah tu tak apalah yang kedua, apa uh, nama sambo lagi? Wah wa ilmihi, wah hayatih. Uh, Kendera kuasanya Allah, irada tahuannya Allah, wah ilmihi dan tahuannya Allah, wah hayatih dan hidunya Allah. Itu kita terjemah dalam arti uh, sama roti sifak dipanggil. Bila terkelip pada sifat apa kuasanya Allah ha, sifat iradak, sifat penentu Allah sifat pengetahuan Allah sifat kehidup Allah Nah ha, tu sifat yang terhati atasnya boleh mu'jizah mana? kalau Allah tu ada tak sifat dia punya mana boleh buat? ada kudera, kuasa tapi tak ada iradak nyanyok, nyanyok tak boleh buat juga ada kudera, ada iradak tapi tak ada ilmu jahil, mana boleh buat? Jangan kita dia tak panah, buat apa boleh? orang suruh buat minta maaf tak panah tak mana panah gagah ha, gagah tu gagah ha, tapi tak panah kalau boleh ha, ni kata mesti pun ada ilmu kudra irada ilmu tak boleh ada di rizat yang mati ha, mesti sifat dengan hayat ha, tanya orang ada ilmu orang oh, ilmu banyak macam hatib pun baik masa je tak tanya apa dengan dia kalau dia segar tanya tak apa ya, ya boleh ha, sekelah ni macam mana no, ha suruh ama ha, ta'ala ni macam mana huraib tapi bila mati kita tanya lagi to alim mati kena tanya soala so bilalah ha, ah ilmu tak boleh duduk di zat yang mati ha, kalau itu Allah Taala bersifat dengan qudrah dengan iradah dengan ilmu tiga-tiga tak terima nak ada di zat yang mati ha mesti sifatnya hayat ah ha, kalau gitu bila bila tadi dia panggil sifat yang tak sah berdalik Malaika dengan dalik akli ha, Itu kisah yang pertama Al-kismustani ha, Ini masuk kisah yang kedua Bahagia yang kedua ialah Mala <mul> yasih'u Mala yasih'u Listidlalu alaihi Illa biddalil sam'i Barang yang Tidak sah oleh berdalik Atas barang Malaika dengan dalik sam'i dan liha bahasa dengar je. Ha dan bahasa dengar ni, dali bahasa dengar daripada Quran hadis. Ha kalau tak ada dalam Quran hadis ijmak dah. Ha, kalau ijmak iya juga. Ha dia panggil dali samai, dali yang bahasa dengar. Dengar daripada Quran, dengar daripada hadis. Kalau tak ada dalam Quran hadis ijmak. Ha dia panggil dali samai. Ha hak ni tak tak memada dengan dali akli. Nah, nama-Nya wahhu lah malaya sihul <Susuk> lidla illa bidda sam'in kum <Susuk> lumah tiyak-tiyak barang. Apa barang? Bayar di hujung <Susuk> minas sifat. Tiyak-tiyak barang la tatawaffaqul mu'jizatu 'alayhi. Yang tidak terhati oleh mukjizat atasnya. Atas ma itu. Apa ma minas sifatati? Sifat yang tak terhati oleh ada mukjizat atas itu sifat. Seperti kas sam'ina sifat pendengar, wal basari sifat peleha wal kalamida sifat berkata sifat talaq. Maka tiga-tiga sifat ni tak terhati atasnya oleh mukjizat. alhamdulillah nak ya. ya, gini. Kita tengok makhluk. Pada pada waktu mata buta, hak dia boleh. Ha, ada. Masalah nak buat kerja darat terhati atas mata Kita ke sana itu dengan makhluk. Ada muto ay wak jauh. Ah pelaklah. Ah Allah pun dio ngak kau nyakur pai, lopai. Lu apa tu? Seru, baru hadak cakok oi. Ah, molah tu ni, dak ni. Nyakoloh kayu. Ho, lu apa tu? Apa kayu? Sungai, sungai masuk dekat hei ni waktu hai baru hai kita tahu ni kalau lebih nyok kali, baru hai ha, tengok waktu hijau kan ha tu kata nak hijau tak ada hati di atas telinga tuli tak apa boleh suat. ha hatihan makhluk kalau gitu bila kita berkecat sifat tu ha, adakah mu'jizat nak ada ni terhati atas samok tak Ah, ha, ha, ha, ha. habis dia dia panggil sifat samok bahawa dalam ini sifat ni sifat yang tidak terhati atasnya oleh ada ma'idah tak kala itu tak memadu oleh berdalai mereka dengan dalai sama ijah mana dalai kata Tuhan sifat dengan pendengar wahu as-sami Tuhan yang mendengar tu yang ada diwidah cari bersifat dengan pendengar ambil dalai tu mana Tuhan sifat dengan basar peleha Tuhan kata wahu as-sami'ul basi' dan ialah Allah itu Tuhan yang mendengar Tuhan yang melihat Oh dia wayak kata dia dengar dia melihat. Dan dalam hadis ada ada berdoa dia. Ya tahi hey, mustasda launglah pada berdoa kerana bukan muda meminta dia yang tuli bukan muda minta dia yang, yang yang apa nama yang ah, yang buta hanya meminta di Tuhan yang mendengar yang melihat. Ha oh, tu hadis. Ha sebab telah berkata irbaun pelahalahan oleh kamu pada minta kamu menjadi derah. Ha hmm, dia dia itu kera'ah Waya hadis waya Kata Nabi Tuhan bersifat dengan Pendengar Dan pelihat nah, Mana Kata dia yang mendengar Tak dikatakan yang mendengar Malaikazat Yang bersipat dengan sama Dia yang melihat Tak dikatakan melihat Malaikazat Yang bersipat dengan pelihat Haa itu dalih Kata dalih apa tu Kera'ah hadis Dia panggil dalih sama Haa Juganya Tuhan bersipat Dengan kalam Karena Tuhan waya Data Dia telah cakap Akan musuh Ah ha, Allah Musa takliman ma mai taukid nak menolak tak makna ajaib. Ha tu dia cakap dengan semua ke Musa. Cakap boleh kalau tak ada ha, tidak bersifat dengan sifat kalam mesti tu ada sifat dengan kalam. Kalau kita samaq bahasa kalam dalil menunjuk kata tu ada sifat dengan samaq bahasa kalam ialah Quran dan hadis. Dengan fikir, dengan fikir tak cukup. Sebab makhluk tadi nak buat tu buat ni tak nanti tak nanti terhati-hati dengan adab tuli boleh buat ha ha ha dah makhluk ini je ha ni ulama' kata dalam sifat hak dua kuluh kita dah bila tu tiga tiga kisim kisim pertama sifat yang tak mada nak dalai kata Allah sifat dengan wujud tidak bakal tak mada melekan yang dalai akli dalai fikir yang kedua sifat yang tak mada dengan dalai fikir kenapa adalah sama ini, iaitu sifat perinya pelihak berkato sama bau Ada satu kisem lagi ayat tiga. Ayat tiga, al bismut salifu kisem yang ketiga bahdia ayat tiga ma barang sifat makcuhli babihi barang sifat yang diberkilahkan pada yang yang berkilah oleh ulama pada bedali pada tu pada sah bedali dengan dengan akli Saka tidak Kau kena dali sam'in Haa ada filah itu Kata setengah Dengan dali sam'in Kata setengah Mada dengan dali akli Haa ada filah Iaitu di apa sifat ini Wahuwal wahdaniyatu <-tuh> Boleh baca tersedik Boleh baca dengan takhfif Wahdaniyatu <-tuh> Haa Terus baca dengan takhfif ya. Boleh baca Wahdaniyatu <tuh -tuh> <tuh -tuh> atau dengan tersedik Wahdaniyat ha, Wahdaniyat wah Boleh dua orang aa uh, iaitu sifat esa. Uh, Allah bersifat dengan esa. Tuhan berapa? So. Uh, satu esa. Tuhan yang esa. Ada ny kata yang bay bawah Tuhan yang esa. Ha uh, Tuhan yang esa, Tuhan yang esa yang maha esa dia ada kata. Ha uh, nah. Uh, Tuhan yang esa. Kalau itu sifat esa sifat esa itu sifat, tu sifat Tuhan. Mana dali kata Tuhan sifat dengan esah Tuhan ada Ya mesti ada Tuhan sedia Ya mesti sedia Kita tak terima putus pada akar Tuhan Tak ada Tak terima Tuhan baru Tak terima Tuhan itu serupanya makhluk Akar putus tak terima Mesti bersalahan Mana kata Tuhan Berapakah Tuhan Jawabnya esah Mana dali yang menunjukkan Tuhan esah Nah dali mana Tengah kata kena akli Tengah kata Tak mada Dengan akli kendali dali semain. Ha, man dari Sama'in ul huyallahu ahad itu ha, dari Sama'in ayat Quran ha, ketika waktu aku suruh tanya Nabi SAW siflana rabbak Muhammad cuba mu ceritakan bagi kami Tuhan macam mana dia tanya Nabi Nulu salah makanya Tuhan macam mana ni susah nak wayak bagaimana Tuhan ni susah nak wayak ha, Tuhan mu ni bijak Muhammad macam mana Tuhan Nabi Nulu salah kemudian Jibril mai baca kum huallahu ahad kata ulimu ya Muhammad huwa iyalah apa Tuhan makmur Tani Yusuf rayak ni Allah iyalah Allah namanya ahad usur haa tu baca lah. nah tu dahli sama'i tuhan rayak dini kata Tuhan usur nah tu dahli sama'i dia panggil Ha, wa ilahukum ilahum wahid dan Tuhan kamu itu Tuhan yang besar dan fa'alam annahu ketahui ulimu Muhammad annahu bawasanya la ilaaha illallah bawasanya tidak ada Tuhan malekan hanya Allah nah, itu Dhali Sam itu Dhali Sam ini dia panggil manda darah mahu tu satu orang kata ya manda dah kata Tuhan besar hadis raya biasa manda dah dat satu kata tak madok kena fikir ha fikir saja saja fikir la kana fihi ma aliha kuntilla la kalau sekiranya ada pada langit bumi ini tuhan lain pada Allah nak rosak langit bumi bermakna tuhan tak boleh berbilang mesti esok kalau berbilang, mesti rusak langit bumi ha, fikir rusak pasal apa kau tengok ada ramak kau gagah kita kata dak kena kata kalau ada tuhan lain pada Allah rosak langit bawah ini kata setengah ulamak tafsir rusak dalam arti tak boleh ada di mula-mula langit bawah ini ada ni nah, menunjuk satu khas apa saja anda juga fikir ha, ni, ni, ni dia banyak kena fikir ni ha, ada orang kata dua raja tak boleh duduk Nah ha, dua pemimpin, dua pemerintah tak boleh duduk satu tempat ha, dia kena ya pemerintah ni sama makhluk bila dua pemerintah dia rusak tak patuh eh hebat lagi pada tu Cakap, tak boleh berbila Tuhan kalau berbila, usak lain pasal apa boleh usak, ha, fikir ni pengen dalil akhli, tak madal dengan semata-mata dalil nakli ha, ni silah keadaan nyaksa jadi tiga kising kalau ada tiga kising, itulah kami jawab tadi kata wajabah yang pertama, wajib syara wajabah yang kedua, wajib akal semua wajib akal, sifatlah ta'alan dah Ha ya golik ya wajib wajib akal. Ha situ baru nak masuk golik semula. Ha ni payah sikit. Hmm nah. <coughs> Habis. Ha bib. Ha lah tilang asyara wajib suruh ngaji sangat. Nak ukti sendiri tak? Ha, kalau tanya golik boleh ukti sendiri tak? Tak boleh ukti sendiri. Apa tah boleh ukti-ukti tu? Tu ha boleh ukti. Apa tah boleh tu dua? dan musuh dalam rutine tak ada mengaji ni hanya lagu ni hanya lagu ni tak ada mengaji tapi terhuri. Kalau lagu ni dekat ni jareh. Rezeki siapa dia bagi? Allah Taala beri rezeki pada kita. Patah tak ada terbagi rezeki ni tak ada kena kerja buat kena suami. Tak ada kerja apa? Rezeki boleh. Ha, ha ni. Percaya Allah Taala beri rezeki cuma usaha. Ha dia kerja pagi, o dimoreh. Datuh dia cari Ha, pagi tengah tu, ha, boleh rezeki tu, boleh rezeki yang maksud tu, tak ada apa lah, rezeki ini, hanya ayat-ayat ni, ilmu super lah, Kerana ilmu pun makannya makanan pun rezeki, pakaian pun rezeki, kalau gitu Allah nak beri, ada kalau beri dengan sabar, ada kalau dia beri terus, dengan tak ada buat sabak, ha, dia panggil kalau ilmu, ilmu laduni, buat berapa dia dulu, yang tak menghirnya, kena duk tunggu, kena tunggu, hajar nak tuak laduni hari, berapa hari, ya, kalau boleh habas satu. Habas satu pelindung nyanyi ngaji di mana atau boleh di mana nak ya keliru tu. Sabik ilmu ladani Allah sekolah jahat. Nyanyi dok. Macam kita tak boleh. Kok mana Nyanyi dok. Kata pana waktu dok gitu ni. Kok mano? Jadi dia pelih binalah gila kok buat apa encat kok sik. Sabik tu pun tak hurun aku tu. Kau hurun melalui ngaji. Ah kami jawab saya ada tepuk ih ada khanak. Macam apa berlaku tahu dah. Kalau wayak itu oh, apa nama pula namun tu Tuhan dah. Tak, bukan tuhar, aku tahu. Aku. Haa, dah bukan Tuhan kau tahu, kau hawa-hawa aku. Ah tu zaman malam tu jangan jangan dia malam. Sebab ada di kalangan ni tahu mana? Tok beri beriga ada boleh wayak, tu wayak ni. Mana? Tu lada ni. Ha ha kita ni tak tahu dengan mengaji. Nak kuti pula ada tu pas surah surah ada ada. Ni ada surah nak ti ko dak menunggu Mulah la menyorok, tak apa juga. Hmm boleh la menunggu Cara tanya habuk nyimbuk tu gap mata sina. dia. Ha tok eja saleh ayatnya. Ha jangan nak jangan jangan nak. Nak tengok bakor ni. Ha ada itu kan. Ha la ni kau jokah nak patah nak terbang la ni. Hmm Hmm, ha, berarti malam ha, inilah cara kita mengaji nak berdapat sesuatu yang bukan mudah tak tengah buka mudah nak tengah tak tengah buka payah dah, tak itu okay lagi ha, Baik. Ha, kalau itu kita klik mari asal cara berapa sifat dalam sifat 20 ni ha, ada sifat yang nak nak memadol balik dengan balik akli, tak memadol dengan balik sama'in sam Ha iaitu sifat wujud di dalam baqa mukhalafatu aiyamhu ha, binafsih mukhalafatu lil hawadith palakah di qodrah ilmu ha, haya hayat irada ilmu haya ha, berapa semua tu ha iaitu eh, ada nah, sepuluh semua 10 semua bagulah wujud di dalam baqa aiyamhu binafsih mukhalafatu lil hawadith bismillah nak ha, bismillah hmm. ya bismillah Ah ha, qudrah iradah ilmu hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil waktu itu. tu apa ha, tu maksud adik sifat yang tak mengada dengan dalil akli. Hanya kena bedalih dengan dalil samai. Ah ha, iaitu sifat sama bahasa kalam tiga. Ah ha, tiga. Kalau itu capu eh uh, 3 dengan 9 uh, sat jadi berapa? Ah ha, capu 3 dengan dengan 9 sat ni jadilah 12. Hmm, betul. Okay, nah. Ah ha, 3 dengan dengan 9 ni Jadi dua belah ha, apa tinggal satu lagi? Wahdaniyah. Nah, ha, Wahdaniyah tu ha, tak wah, jadi berapa? Ha, tiga belah bah, tak cukup 20? Oh, hmm. 20 makna. Makna riyah dialah. Makna riyah dia, tu tu makna ha, Nah, kalau gitu makna bagi kadar iradat ilmu hayat. pak ha, makna riyah dia tu? Kau nuhu qadiran Kau nuhu muridan Kau nuhu a'ah Kau nuhu hayyan Kau nuhu aliman Kau nuhu hayyan Haa tu turut Haa 4 ni Pasar 3 lagi Kau nuhu sami'an Kau nuhu basiran Kau nuhu mutakalimah Ni turut sama basar kalam Kau nuhu dali sam'ai Kau nuhu pedali sam'ai Kau nuhu dali akli Kau nuhu pedali akli Haa tu dalam 20 Haa Ha, apa itu nak uji timulat kena merajaan kena berulang-ulang lah ha, kena izah takarrara takarrara ha, berulang-ulang kena tanya-menanya kena belajar kena mengaji sebab tu kita lepas pada ada kan mutala'ah pula tu, pula. ada muzahkarah pula lagi hak pandai dah boleh tengok kita sendiri hak mengaji saat ini kita tengok uleg-ulik uleg-ulik ha, tu dia ada ni rapat cara kita habis kemudian tak kala duk berkhillah tu kaya muqtamak yang mana wal asahhu ha, tak kala duk khillah awah daniak ni dali bahasa akli ke dali bahasa sam'i khillah dali khilaf mana yang lebih sahih wal asahhu wal qawlul asahhu dan perkataan yang paling sahih sekali ialah annadali nadali Hamzah di atas an nadali Bahasa dalihnya dalih bagi warganya itu iyalah bapa anak afleion ya basaka nama ha, tak memandu dengan semata-mata dalih samo daya rakyat kata dia se Tuhan kamu Tuhan yang se nah hati hati daya wajak kita kena fikir tambah kano kalau tidak se naja berbilang bila berbilang emosi se, apa emosi muka pakak dek bilaga muka tu aku ni lah lah Ah ha, apabila selesai juga hak ni nak buat hak nampak saya buat. Ha hak nak buat ni menyadakan maka benda tu ada. Maka benda tu ada. Maka hak tak beri, tak ada dia hilang tak pula ataupun walaupun tak luluhkan nak. Ha jadi bawa pada satu benda tu ah ha, berlaku dengan satu Tuhan. Hak satu Tuhan lagi tak boleh dia kenak. Apa Tuhan apa lagi tu? Ha. Ha tu kena kita cat dalam dalam wahdaniyah yang panjang ulama tarikh di sana. Ah ha, kata tujuan asalnya ialah ha, dia panggil dalil aqli. Ha, selesai kata dulu. Ha, lepas tu ah kita nak, -nak menyatakan pula sebab apa Mustahil sebut barang wajib dulu, kemudian dia sebut barang jaiz yang kedua, barang Mustahil sebut yang ketiga. Ha, ah tunak ayat nukta. Wa inna ma wajiba li syarafihi. Ah ha. wallah